Kapittel 33 12 år gammel var Manasse da han begynte å regjere, og i 55 år regjerte han i Jerusalem. Och han tog til å gjøre det som var ondt i Jehovas øyne, i samsvar med vedestyggelighetene hos de nasjonene som Jehova hade drevet ut foran Israels sønner. Han byggde således opp igjen de offerhavene som hans far Hiskia hadde revet ned, og reiste altere for balene og laget hellige peler, og han begynte å bøye sig for hele himmelenes her og gått gjennom dem. Och han byggde altere i Jehovas hus, som Jehova hade sagt dette om. I Jerusalem skal mitt navn vise sig å være til uavgrenset tid. Videre bygde han altere for hele himmelenes her i to forgårer til Jehovas hus, og han lot sine egne sønner gå gjennom illen i Hinnomsønsdal, och utövde magi och brukte spådomskunst och utövde trolldom och skaffet seg spiritistiske medier och slike som har som yrke att förutsi begivenheter. Han gjorde i stort omfang det som var ont i Jehovas öga för att kränka han. Dessutten satte han det utskårne bildet som han hade laget i den sanne Guds hus som Gud hade sagt detta om till David och till hans son Salomo. I dette huset, og i Jerusalem, som jeg har utvalt bland alle Israels stammer, skal jeg sette mitt navn til uavgrensetid. Og jeg skal ikke igen fjerne Israels fot fra den jord som jeg tildelte deres forfedre, om de bare er nøye med å gjøre allt det jeg har befalt dem med hensyn til hele loven og forordningene og de rettslige avgjørelsene ved Moses hånd. Og Manasse fortsatte å forlede juda og Jerusalems innbyggere til å handle verre enn de nasjonene som Jehova hade til lintet gjort foran Israels sønner. Og Jehova fortsatte å tale til Manasse og hans folk, men de ga ikke akt. Til slutt lot Jehova Assyrias konges herførere komme mot dem, og så tog de Manasse til fange i gropene og bandt ham med to lenker av kobber og førte ham til Babylon. Men så snart det voldte ham trengsel, gjorde han Jehova sin Guds ansikt mildere stemt, og fortsatte å ydmyke sig dypt for sine forfedres Gud. Og han fortsatte å be til han. Da bønn hørte han ham, og han hørte hans anmodning om välvilje og lot han vende tilbake till Jerusalem til sitt kongedømme. Og Manasse kom til å kjenne at Jehova er den sanne Gud og etter dette byggde han en yttre mur for Davidsbyen, vest for Gihon i Elvedalen og helt til Fiskeporten, og han lot den gå rundt til Oful og gikk i gang med å gjøre den meget høy. Videre satte han førere for den militære styrken i alle de befestede byene i Juda. Og han gikk i gang med å fjerne de fremmede gudene og avgudsbildet fra Jehovas hus, foruten alle de altrene som han hade byggt på fjellet med Jehovas hus og Jerusalem og så lot han dem bli kastet utenfor byen. Dessuten satte han Jehovas alter i stand, og begynte å frambære fellesskapsoffere og takkoffere på det, og sa så til juda at de skulle tjene Jehova, Israels Gud. Ikke desto mindre offret folket fortsatt på offerhavnene, men det var til Jehova deres Gud. Om Anasses øvrige anligner, og hans bønn til sin Gud, og ordene fra de synseerne som fortsatt å tale til ham i Jehovas, Israels Guds navn, se, det står bland Israels kongers anligner. Og hans bønn, og hvordan han ble bønnhørt, og all hans synd, og hans troløshet, og de steder hvor han bygde offerhauger og stilte opp de hellige pelene og de utskårende bildene før han ydmyket sig. se, det står oppskrevet blant hans synseres ord. Til slutt la Manasse seg til hvile hos sine forfedre, og de begravet ham ved hans hus, og hans sønn Amon begynte å regjere i hans sted. 22 år gammel var Amon da han begynte å regjere, og i to år regjerte han i Jerusalem. Og han tok til å gjøre det som var ondt i Jehovas øyne, slik som hans far Manasse hadde gjort, og alle de utskårende bildene som hans far Manasse hadde laget, offret Amon til og han fortsatte å tjene dem. Och han ydmyket seg ikke for Jehova, slik hans far Manasse hade ydmyket seg, for Amon var en som lot skylden vokse. Til slutt sammensverget hans tjenere sig mot ham, og slo ham ihjel i hans eget hus. Men landets folk slo ihjel alle dem som hade sammensverget sig mot kong Amon, og landets folk gjorde så hans sønn Josia til konge i hans sted.